Ilja nem tudta eldönteni, érigyelje el vagy sem. Még ha nem is lett volna országos hírű kémia professzor, mint a sebészorvosi akadémia tanára, egykor maga is katonaorvos, otthon érezhette magát ebben a kórházban. Egyetlen orvos sem szólhat rá, hogy ne oda menjen, és ne azt csinálja, amit akar. És valamennyi volt tanítványa, annyira szereti, hogy ilyen meg sem fordult volna soha a fejükben. De a zeneszerző Borodjinnak, vajon jó, ha ilyen állapotban látja most azt az embert, akivel életét a közös nagy cél? A Stasov által serkentett, roppant feladat, az orosz zene megteremtésének vágya oly régen összekapcsolta. Élja még akadémista volt, csupán Stasovot ismerte személyesen. Tőle hallott akkor először arról, hogy hozzá kezdett az Igor komponálásához. Tizenkét vagy tizenhárom éve? Ilia nem tudta pontosan meghatározni. És mennyi van meg belőle? Amit beszélgetésük során Mogy ezt mondott erről, az nem különösképpen bíztató. A beteg vergődését nézve pedig, ezeknek a gondolatoknak is meg kell fordulniuk Baragyin fejében. Az emberi természet sajátja, hogy minden halálban, elmúlásban... A magunkét is érezzük. Éreznünk kell. Nagy ezzre, Nikolajevna tekintete az ajtón maradt, mintha tovább kísérné az eltávozott borodjint. Rimski Korszakov a padlót nézte. Vladimir Vasziljevics a szakállát simogatta. Tessék! Dörmögte, de a hangjából hiányzott a meggyőződés. Ez is a mi igazságunkat támasztja alá. A házas pár hallgatott. Ilja, ellépve a kályha elől, a heverő szélére telepedett, és kinézett az ablakon. Nem sokat értett az ilyen ügyekhez, de valóban nincs más megoldás, mint a végrendelet. Mogy ezt bátyját ugyan nem ismerte, de képtelen volt feltételezni róla, hogy elhárdálná, gondtalanul kezelni hagyatékát. még abban az esetben sem, ha ő maga képtelen felmérni annak értékét. És ha Filaret Petrovics az egyetlen örökös, bele akkor, ha remélhetően minél távolabbi jövőben nem lehetne megegyezni? Miért nem helyettesíthető be Filippov szerepébe? Vagy ha Filippov személyének jelentősége olyan nagy, akkor csupán arra kellene rábírni Filaret Petrovicsot, hogy őt bízza meg a végrendelet végrehajtásával, hogy Filaret mondjon le Filippov javára. Ez a megoldás olyan egyszerűnek, világosnak tűnt Ilja számára, hogy már azon gondolkodott, hogyan fogalmazza meg, amikor Vladimir Vasilyevich újra megszólalt. Így áll a dolog, még ma táviratoznom kell Filaret Petrovicsnak. Innen egyenesen Dária Mihálylovnához megyek. A grófnak is távíratozni kell. Nagyjesdan Nikolajevna nem vette le a szemét az ajtóról. – Ezt miért tartja szükségesnek? – kérdezte Sztaszob. – Lehet, hogy Magyar Petrovics nem látja be a mi tervünk szükségességét. Ha valakire, akkor a grófra hallgat. Vladimir Vasiljevics sértettem mormogott valamit. Ritkán esett meg vele győztes vitákban oly gazdag élete során, hogy valaki ilyen nyíltan a szemébe mondta volna. Van olyasmi, amihez még az ő tekintéje is kevés. Rimsky-Korszakov felemelte a fejét, és éljára nézett. Amennyiben Musszorszki alkotásai a szerző halála után még 50 év múlva is hervadhatatlanul élni fognak, mikor a műveket már bármelyik kiadó megjelentetheti, akkor ezeket a műveket még mindig ki lehet adni pontosan az eredeti kéziratok szerint, ahogyan azokat ő megkomponálta. A festő értetlenül nézett Rimski korszakovra ezt miért mondja nekem, Nikolaj Andrejevic. Gondoltam, érdekli. És azért is, hogy amikor majd Moszkvában, baráti körben önt erről az egész históriáról kérdezik, szeretném, ha ezt is elmondaná. Ígérem, hogy elmondom, nyugtatta meg Élia. Ezzel a munkámmal nem kívánok többet tenni, mint barátom művészetét szolgálni. De drága Nikolaj Andrejevic. Valadjimir Vasiljevicsnek eddig tartott, míg kiheverte a döfést, amit Nagyesdától kapott. Miért emészti magát napok óta az ön szerepével? Mert félreérthető a szerep, válaszolt Rimsky korszakov. Könnyen és nagyon félreérthető, és sokan akadnak majd az első perctől fogva, akik ezt boldogan meg is teszik. A cél a fontos, és az eredmény, szólalt meg Nágyesdányik olajevna. Semmi mással nem törődhetünk. Nem szabad, hogy bárki vagy bármi kedvét szegje a munkával kapcsolatban. Rimsky Korszakov a feleségére nézett. Áhítatos tisztelet sugárzott a pillantásából. A feltétel nélküli elismerése mindannak, amit az asszony mond. Így lesz, bólintott, azután újra Iljához fordult. A művek a saját szerkesztésemben is korrektúrámmal jelennek, meg majd vesszelnél. Ezt kikötöttem. Teljes felelősséget kívánok vállalni. Azután, ha elkészültem a munkámmal, az összes kéziratot átadom a közkönyvtárnak. Mogy ezt néhány kész vagy félbehagyott műve az ő akaratából már úgyis ott van. Bárki érdekel, ott mindet megtekintheti majd. És abból képet alkothat egyúttal az én munkámról is. Ezt is mondja meg, ha ez az egész ügy szóba kerül. Ilja bólintott. Staszov úgy köszörülte a torkát, mint aki fontos mondandóra készül. Aztán tovább hallgatott. A folyosóról, itt a párnázott ajtón át nem hallatszottak be úgy az ajok, mint a korterembe. Bertenson szobája nyugatra nézett. Így Ilja csak a távolabbi házak falán láthatta a délelőtti napragyogását. Az aggodalom mellett, hogy mi lehet, ezt el, kínzó türelmetlenséget érzett. Festeni kellene. Festeni, festeni, amíg lehet. Bűnös vagyok és felelőtlen, átkozta magát. Hogy nem korábban festettem meg amikor egészséges volt, mint egy oroszlán, teljes erővel és tehetséggel, amikor mindig fellelkesített minket. Vladimir Vasiljevic soha nem írt arról, hogy valami baj van, hogy el. Igaz, az utolsó években, mintha kevesebb szó esett volna róla oly bőségesen áradó leveleiben, de rosszat nem írt. Ők sem vették észre, mi történik, hogy körül. Ők, akik itt éltek vele egy városban, egy életre elkötelezett, majdnem két évtizedes barátságban. pintatból történt ez így? Vagy felületességből? De mindegy miért. Hogy lehetett az, hogy nem figyeltek rá? Hogy mellőzöttsége mennyire elkeseríti, hogy az elkeseredése a konyakhoz taszítja, a kis Járosz Lavecbe, az évó cimborák köréhez, akik a nagy muzsikusnak kiáró áhítatos tisztelettel fogadták maguk közé. Ilya már nem emlékezett ki, és mikor mondta neki nevetve a barátok közül, hogy ott, a kis Járosz Lavecben találta meg Mogyeszt igazi közönségét. Hiszen nem csak az ott szerzett cimborák, de a tulajdonos és az összes kiszolgáló kívülről énekli, csak nem az egész boriszt, és a hová csinált. A festő szeme azonnal megteremtette, a soha nem látott alacsony rossz sötét világítású helyiséget. A jobb hátsó sarokban alig jelzetten a söntés sötét tömbje. Barra az előtérben a lepattogzott furnéró zongora. A klabiatúra elefántsont lapocskái közül is sok hiányzik. Mogy ezt háttal a képnézőjének. Mind a tíz a billentyűkbe markol. A fejét hátra veti. Három-négy asztalnál figyelő vendégek. Arcukon feszültség, álmélkodás, vagy csak az alkohol bambasága. Az egész mély barna. Csak Mogy ezt világosabb és a következő konyakot hozó felszolgáló karjára vetett, kétes tisztaságú szalvéta. A felnyitott, de üres kottatartó mellett már kiürített poharak. Igen, ezt kellene megfesteni. Érne annyit, mint az elmúlt évtizedek sok jól sikerült Zsáner képe. És Valadjimir Basziljevic szerint úgy sincs érzékem a történelmi témák festéséhez. De nem, visszakozott azonnal. Egy ilyen kép, sérteném, hogy ezt emlékét. Miért? vitatkozott azonnal tovább önmagával. Miért az ő emlékét sérteni? Azokat sértse, akik hagyták, hogy Mogyaszt egy ilyen kép témája lehet. Ők a felelősek, a nyugodtak, a megingathatatlanok, a tehetségükkel okosan sáfárkodók, akikben nem volt annyi emberség, ennyi jó tulajdonság mellett, hogy majd ezt után nyúltak volna. Éliá megrázta a fejét. Vladimir Vasiljevics érdeklődéssel nézett rá. Mire gondol, kedves barátom? A kimondással egy időben jutott eszébe az, amit mondott. Ő maga is. Megdöbbenve hallgatta saját szavait. Ha végrendeletről tárgyalnak vele, nem festem tovább a portrét. Rimsky korszakoff felkapta a fejét. Vladimir Vasziljevicsnek elakadt a lélegzete. Még nagyesdá is elfordította tekintetét az ajtóról. Pillantása végig siklott a festőn. Harag vagy indulat azonban most sem látszott rajta. A csend súlyosan nehezedett a szobára. Ilja újra és újra egyre távolodó visszhangként hallotta kimondott szavait. Igen. Ez a megoldás. Gondolta egyre növekvő makadsággal. Ez az egyetlen, amit megtehet Magyastért. Talán ezzel visszatudom tartani őket, hogy a végrendeletről beszéljenek vele. Pedig szeretem ezt a képet. Már az enyém, és érzem jó munka lenne. Kár. De Magyast fontosabb. Egyébként... Ha ma még dolgozhatom a képen, akkor talán emlékezetből befejezem. Persze csak, ha feltétlenül szükséges. Ilja, amióta csak festőnek érezte magát, mindig idegenkedett az utólagos javításoktól. Túl Tretyakov néha idegesítően naív megjegyzésein, a birtokába került képeken kért korrekciók vetettek csupán vissza-visszatérő árnyat kölcsönös nagyra becsülésből fakadó barátságukra. Ezt nem tételeztem volna fel soha önről, tört Szégyenkezem ebben a pillanatban. Igen, szégyenlem magam ön helyett. Ez, ez, ez közönséges zsarolás. Egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy önnek, gondolkodó, becsületes embernek hogyan juthatott az eszébe ilyesmi. Ilia nem hátrált meg. Mert féltem, hogy ezt életét, nem a műveit, az életét. Attól, hogy önök a végrendeletet sürgősnek és fontosnak tartják, még lehetne valami más megoldáson gondolkozni. Például beszélni a fivérével Filarettel, hiszen így is úgy is beszélniük kell vele, beszélni akarnak vele. Természetesen, Stasov kiabált, csak nem mindegy, hogy miről. Ilja nem hagyta, hogy Vladimir Vasilyevich belefolytsa a szót. Ezt mondom én is. Nem mindegy, hogy mit beszélnek meg vele. Mert lenni kell olyan megoldásnak, hogy csak vele, filarettel beszélnek a megoldásról. És így mentik meg ezt majdani hagyatékát. Lehetséges egy ilyen megoldás vagy sem? Erre feleljen nekem Vladimir Vasilyevich. Mielőtt Stasov válaszolhatott volna, Magyar Danikolajevna megszólalt. Szomorú, mennyire nem érti meg a helyzetet, Ilja Jefimovics. Megdöbbentő az álhatatossága, ahogyan nem akarja megérteni. Mi tudjuk, mivel tartozunk Magyesz Petrovics egyedülálló tehetségének? Ön ezzel nincs tisztában. Megtagadhatja, hogy tovább fesse. Ez jogában áll. De térd egyszer felelnie kell. Nem csak önmagának, hanem az utókor előtt. Ezt a felelősséget nem ruházhatja ránk. Mint ahogy mi is felelősek vagyunk azért, mi lesz a sorsa hogy ez Petrovics műveinek. Önnek, felnőtt embernek, éret művésznek önállóan kell döntenie, mit tesz. Hogy tovább fest vagy sem? Kis szünetet tartott. Ha gondolkozna, hamar belátná. A festés és a végrendelet között olyan formában, ahogyan önvéli, nincs, nem lehet semmiféle összefüggés. Erőszakolt, önző és önkényes tett összekapcsolni a kettőt. A képre is szükség van, és a végrendeletre is. De olyan viszony a kettő között, ahogyan önszegezte nekünk az imént, vagy-vagy formájában, nincs. Csak az ön helytelen gondolkozás módjában élez. A valóság más, és mást követel tőlünk. Mit követel tőlünk? dühöngött írja. Hogy egy a gyógyulás reményével eltelt szerencsétlen lábadozónak. Mert én tudom, eleget voltam vele együtt az utolsó két napon. Igen, tudom, hogy ez töretlenül hisz a gyógyulásában. Teli van tervekkel, elképzelésekkel. Új! – Jövendő műveiről beszélt nekem! – Tehát... E, – Vagyis... Annyi mindent akart egyszerre mondani, hogy elveszítette a mondatfonalát. A pillanatnyi szünetbe teljesen váratlanul Rimsky korszak szólt bele. – A jövendő művek helyett, ha erre alkalma adódik, nagyon kérem, kedves Ilja Jefimovics, hogy a meglévők befejezésére és kidolgozására irányítsa Magyasz Petrovics figyelmét. Vállalom, hogy önnek minden mondatommal rosszabb véleménye lesz rólam, de néhány dolgot akkor is el kell mondanom, hogy tisztábban lásson. Kegyetlennek, hidegnek, túlzottan gyakorlatiasnak tart bizonyára. Szeretném emlékeztetni arra, hogy zseniális, ám kissé, hogy úgy mondjam, nagyvonalú barátaim tettek ilyen gyakorlatias gondolkozásúvá. És hogy ne vádolhasson valamilyen elfogultsággal Mogyesz Petrovics irányában, Borodjint hozom fel példaként. Tavaly előtt februárban, persze anélkül, hogy átfogó terve, szenáriuma lett volna az Igor hercegről, egyébként attól tartok még ma sincs, tehát tavaly előtt valahogy mégiscsak elkészült néhány részlettel. És közölük koncsak áriáját végig meg is hangszerelte. Nagyon örültem ennek, mert elhatároztam, hogy az ingyenes zeneiskola hangversenyeim feltétlenül műsorra tűzöm ennek a nagyszerű muzsikának néhány részletét. Nos, Baragyin vállalta a záró kórus és a polovetsz táncok hangszerelését. De képtelen volt időt szakítani rá. A próbákat már elkezdtük a hangversenyre. A szólamokat rég ki kellett volna írnunk a kórusnak és az enekarnak, ha lettek volna szólamok. Kétségbe esett szemrehányásokkal illettem Baragyint, Miért hagyta, hogy kikönyörögjen belőle ezeknek a részleteknek a műsorra tűzését, ha képtelen a hangszereléssel elkészülni? Ő sem volt éppen jó kedvében, későn összeveztünk. Végül felajánlottam, hogy segítek a hangszerelésben, csak hogy időre elkészüljünk. Ettől kezdve esténként elhozta hozzánk a megkezdett partitúrát, és hármasban, jadobval, szétosztva egymás közt a munkát, nagy sebben, lobbal belefogtunk a hangszerelésbe. Sietnünk kellett, ezért ceruzával írtunk, nem tintával. Késő éjszakáig görnyedtünk a munka felett. Amikor egy-egy lappal elkészültünk, Borodin bekente híg enyvel, nehogy a ceruza írás elmosódjék, és a lapokat, hogy hamarabb megszáradjanak, mint valami fehér neműt, kifeszített zsiregekre felaggatta a szobámban. Így készült el a polovec táncok, és került azután a másolóhoz. Az zárókórust pedig majdnem teljesen egyedül hangszereltem meg, mert Liadov, aki amilyen tehetséges olyan lusta is, eltűnt és nem sikerült többé előkeríteni. A szemüveg mögül pillantása megértést keresve fürkészte Ilja arcát. Lehet, hogy kisé osszúra sikerült a történetem, bár éppenséggel nem tudunk addig mit tenni, amíg legalább Borodin vissza nem jön. Ismétlem... Nagyon szeretném, ha legalább ön megértene, Ilja Jefimovics. Nem túloztam és nem gúnyolódtam, amikor az előbb zseniális, de nagyvonalú barátaimat emlegettem. Én valóban mindent megteszek értük, és ezért nem is akarok olyan hosszan beszélni erről. Ön úgy is megérti, remélem. De egy évvel később, a tavalyi évadban, ugyanez pontosan megismétlődött a Hovánc Csina részleteivel. A sztrelecek kórusát és márfa énekét, majd ezt meghangszerelte. De a perzsatánc nekem maradt, addig késlekedett vele. Évek óta megszoktam már, hogy az általam legtehetségesebbnek tartott korunkbeli orosz szerzőknek, Borodinnak, Muszarszkijnak vagy Liadovnak minél több új művét szeretném bemutatni az ingyenes zeneiskola hangversenyein, akkor egyúttal számolnom kell azzal, hogy nem dolgoznak. Nem, hogy határidőre, de egyáltalán nem. És ezért hol helyettük kell hangszerelnem? Hol meg mindenféle rábeszéléssel, és furfanggal vagyok kénytelen a műveket kicsalogatni tőlük? Megértem, és átérzem az ön helyzetét, Nikolaj Andrejevics, válaszolt Ilya. De miért mondta el nekem mindezt éppen most? Csodálom, hogy nem érti a kapcsolatot. Hogy ezt hét... Nem. Nyolc éve beszél arról, hogy írja a Hováns Csinát. Tavaly azt is mindenkinek elújságolt a nagy boldogan, hogy az opera kész. Sajnos, attól félek, hogy ez a szó mást jelent neki, mint nekem. Mert számomra az a műkész, amelynek a partitúráját holnap reggel vihetem a másolóhoz. Korábban ezt állítani egy kompozícióról? <gül> Elnézést kérek a kifejezésért – Öncsalás? Egyetértek önnel, szólt közbe Ilja. De még mindig nem látom az összefüggést. Éppen azt magyarázom. Rimski Korszakov nem veszítette el a türelmét. Egy ideig hallgatott, a szavakat kereste. Nos, talán mondjuk úgy, hogy bekövetkezik az, amit egyikünk sem óhajt. Sőt, valamennyien rettegünk tőle. És akkor még egy érvényes végrendelet is, törvényes meghatalmazás birtokában is túl a tragédia okozta fájdalmon. Sziszifoszi munka lesz összekeresni, akár a Hováns csina, akár a szorocsinci vásár részeit, vázlatait. Megtaláljuk-e valamennyit, és amennyit megtalálunk, az elég lesz-e? Hiszen a szerző azt állította már tavaly, hogy készen van. Ha azután nekem mégsem sikerül úgy a munkám, ahogyan azt elvárják tőlem, vagy egyáltalán nem sikerül. Más feladat ez, mint az előbb említett munka. Akár a polovetsz táncokkal, akár a perzsatánccal. Mert az előbbi esetében Borodin minden este ott volt, és amikor szükségét éreztem, bármit megkérdezhettem tőle. És amikor a perzsatánc hangszerelésével elkészültem, azt megmutathattam esznek, és ő nagyon meg volt elégedve vele. Annak ellenére, hogy a harmóniáim, meg a szólam vezetésén sok mindent kellett javítani. De az, ami most vár rám, az egészen más, és nagyon nagy felelősség. Ezért sokáig hallani sem akartam arról, hogy vállaljam. A feleségem beszélt rá nem kis fáradtságárán. Mert akár akarom, akár nem, sokat kell javítanom. Sokat kell változtatnom, átrendeznem, kiegészítenem. A szemüvegéhez nyúlt, idegesen igazított rajta. Csak egy példa hirtelenjében, hogy milyen munkára számíthatok. Majd ezt, mint az olyan muzsikusok, akik nem tanultak rendesen összhangzattant, sőt, lenézték az eféle európai askodó akadémikus különzködést, eléggé egyéni módon bánik a modulációval. Gyakran elveszíti a mértéket, és semmiféle korlátot, szabályt nem ismer. Máskor meg ellenkezőleg, hosszú ideig képtelen kimászni ugyanabból a hangnemből, holott már régen meg kellett tennie, és ennek következtében az illető rész, minden dallami és egyéb szépsége mellett egy hangú lesz. A hobáns csina nem nevezhető rövid operának. Bár már eddig ő maga is kihagyott belőle bizonyos részeket, mint mondotta, hogy rövidebbre fogja, és rendet teremtsen. Például tavaly előtt egy teljes jelenetet kidobott, azt, amelyik a német külvárosban játszódott. De így is felelősséggel merem állítani. Bőven találok majd olyan helyeket, ahol a modulációt szelídítenem kell. Ö, vagy ahogy mondtam, éppen más hangnembe kell átírnom bizonyos részeket, hogy elkerüljem az egyhangúságot. Bizony nehéz és fáradtságos munkát vállalt önmagára Nikolaj Andrejevics, bólogatott Stasov. – Ezt az áldozatot, hogy barátja műveivel foglalkozik, amikor a sajátját is írhatná. – Biztosíthatom, hogy a hálás utókor… Rimski Rimsky-Korszakov ingerültem felcsattant. – Nem erről van szó. – Már elmagyaráztam önnek, de mégis folyvást az áldozatot emlegeti. – Nem sajnálom az időmet, mert amit Mogyeszt írt, azok tehetséges és sajátos alkotások. – Annyi újat és életképeset foglalnak magukban, hogy bűn lenne nem rendezni, gondozni ezt a muzsikát. Más az én bajom. És ezt is elmondtam már néhány szörönnek. Rimski korszakov legyűrte felindulását. Fegyelmezett hangon magyarázott tovább Billyának. A legnagyobb, a feloldhatatlan ellentmondás a következő. Elhatároztam, hogy a rendezésre váró anyagban megőrzök mindent, ami mogyesztnél jó, összefüggő, és a magaméb a lehető legkevesebbet teszem hozzá. De ez az elhatározás eleve reménytelen, mert tudom, hogy így is a legjobb szándék mellett rajta lesz ezeken a műveken az én kezem nyoma. De miért baj ez, kedves barátom? Próbált vitatkozni Sztászob. Mert az az enyém és nem Mogyeszté. És a hálás utókor, nyomta meg gúnyosan a kifejezést Vladimir Vasilyevicsnek számva, előbb-utóbb pellengére von majd ezért a munkámért. Miért tettem ezt? És miért nem amaszt? jogom volt-e kiavítani Mogyeszt összhangzattani hibáit, lehetetlen szólam vezetését, amikor nincs? Nem lehet biztosítékom afelől, hogy nem éppen ez az új bennük. Senki nem képes kibújni a saját bőréből. Én sem. Ezért képtelenség azt várni tőlem, hogy én döntsem el, hogy mi az új, a zseniális, és mi a vakmerő, Önhid dilettantizmust nagy ezzeni ében. Szünetet tartott. Megrázta a fejét. Persze, ez talán most nem is tartozik ide. Ez az én felelősségem. Akármilyen veszélyekkel is jár. De most már talán érti, kedves Ilja Jefimovics. Miért kértem Önt, hogy a meglévő munkáinak befejezésére biztassa Mogyesztet új tervek helyett? Ha ezt még tud dolgozni, és ezt őszintén remélem és kívánom, akkor mindannyian jobban járunk, ha a csinál, és a Szorocsinci vásár valóban elkészül. Rimsky korszakova feleségére pillantott. A rajongó tekintet újra fellobbant, azután Illyára nézett, és számtelen hangon folytatta. Amit elmondtam a saját munkámról, a saját gondjaimról, ezzel az egész szerencsétlen helyzettel kapcsolatban, remélem válasz önnek is, Illyájefimovics, arra, amit az előbb kijelentett. Nagy esd a igaza van. Ön azt tesz, amit akar? De az a véleményem, hogy önnek nincs joga feltételeket szabni. Azt sem értette meg eddig, persze lehet, hogy nem mondtuk ki elég világosan, hogy mi ugyanúgy kívánjuk és reméljük ezt felgyógyulását, mint ön, Borodin, vagy a doktor. De ez a reménykedés nem adhat felmentést kötelezettségeink alól. Ilia nem tudott mit válaszolni. És Vladimir Vasiljevics is nyilván elégedett volt rimski korszakov okfejtésével, mert hallgatott. Nem lehet meggyőzni őket. Ostobaság volt azzal fenyegetőzni, hogy nem festek tovább, gondolta Ilja. Csak magamat tettem nevetségessé. Lehet, hogy mégis nekik van igazuk. Mogy ezt rosszul lett... Hogy elég súlyos állapotban van, arra bizonyíték az ápolónő nőviselkedése. viselkedése. festhetek -e tovább? Érezte, nem tud lemondani erről a képről. Természetes, hogy addig festi, amíg lehet. Remélhetőleg a befejezésig. De mitől lett rosszul magy ezt? Tegnapi jó hangulatban búcsúztak el egymástól hogy ezt megint ragyogóan alakította az orvosság bevételéhez komponált kis jelenetét. Olyan remek játék volt, hogy végül ő maga sem állt a megnevetés nélkül. Stasov bólintott, majd hangosan kimondta egy önmagával folytatott dialógus mondatát: Igen, még ma felkeresem Dárja Ailovnát. A zsebórája után nyúlt, megnézte. Elég korán van, ha innen egyenesen oda sietek, még otthon találom. Mindig későn ébred. Onnan pedig a postára megyek feladni a táviratokat. Akkor talán két-három nap múlva itt lehetnek. Talán még nem késő. És holnap? Megakadt. Iljára nézett. Igen. Holnap délelőtt, ha olyan állapotban lesz. Beszélek ezt Petrovicsal. Remélem, nem fogom zavarni a munkájában, Ilya Jefimovics. Ilya csak a fejét ingatta. Arra gondolt, egyszer meg kellene kérdezni Vladimir Vasilijevicset, nem kibírhatatlan -e, hogy mindig igaza van. Azután eszébe jutott, hogy ismerettségük hajnalán még élt szaszó egyik idős nagynénje aki egyik alkalommal elnéző mosolyjal így méltatta unoka öcsét. Ahol valagya van, ott vita van, mert ő az emberi nem kritikusa. Nem, szólalt meg mégis Élija, amikor látta, hogy Staszov nem éri be néma tagadással. Azután, mert fáradtnak érezte magát minden további hadakozáshoz önmagát megvetve szolgál kapitulált. Ha ma még tudok dolgozni, holnap valószínűleg már nem lesz olyan munkám, ami miatt Magyasz Petrovicsnak mozdulatlanul kellülni. Helyes, mondta Vladimir Vasiljevics. Győzelmét, mint mindig, olyan természetesnek tartotta, hogy azonnal átlépett áldozatán, tovább a kitűzött cél felé. Lehet, hogy már magammal hozom Muspenskij-t a közjegyzőt is – Régóta ismerem, rendes, megbízható ember. Őt azért talán még ne, tiltakozott Ilya. Nem tudom, mi értelme lenne Filaret Petrovics távol létében ide fárasztani. Igaz, igaz, hagyta helyben Stasov. Borzasztó ez a késlekedés, ez a kiszolgáltatottság az időnek, a napoknak, mások halogatásának. Mert mi mindent halogatunk. Ne feledje, kajánkodott Ilya, hogy még csak ma délben fog táviratozni Filaret Petrovicsnak, ha a címét sikerül megszereznie a Dária Mihály Lombna házában. Talán még korai őt elmarasztalni a halogatás bűnében. rimski Korszakov arcán mosoly suhantát, Vladimir Vasiljevics pedig bizonyára valami hatásos visszavágásra készült, de nyílt az ajtó. Borodin lépett be rajta. Beszéljen, beszéljen, kedves barátom! – váltott azonnal szaszov. Mondja el, mi történt! Hogy van a beteg? Borodin ugyanazzal a lendülettel, amivel a szobába lépett, a heverőig sietett, és leült élje mellé. Megkönnyebbülten sóhajtott egyet. Azután bársonyos pillantású nagyszeme szinte gyermeki derűvel mosolygott Vladimir Vasiljevicsre. Jó orvos ez a Bertensson. Nem is jó. Kiváló. Az ember ilyenkor érzi, hogy nem dolgozott hiába annyi éven át, hogy azért mégis, mégis tehetséges emberek útját segítette ebben az zűrzavaros életben. Megható a lelkesedése, Alexandr Porfirjevics. Mégis arra kérik, hogy most Magyar Petrovics állapotáról beszéljen. Amióta a szobában volt, Ilya először vett észre feszültséget esden Nikolájevna vonásain. Persze, bocsánat, mentegetőzött Borodin. Mogy ezt már jobban van. Felizgatta magát, is, ez az ő állapotában nagyon veszélyes. Heves szívdobogás és az azzal járó összes következmény a kínzó, lékszomj és itt tovább. Szerencsére ez a nagyszerű Lev Bernardovics azonnal ellátta a szükséges gyógyszerekkel, ezért elég hamar és reméljük baj nélkül már túl lett a rohamon. Arról nem tud, hogy mi izgatta fel? kérdezte Rimsky Korszakov. De igen, amikor én odaértem, még mindig erről kiabált. Az egyik kórházi szolga, amikor az ápolónő egy pillanatra egyedül hagyta mogyesztet, bevitte neki az újságokat. Persze, hogy azonnal rájött. Mit mormogta Ilja. Borodjint kizökkentette írja közbeszólása. – Tessék, mit mondott? Két napja Magyest folyton egy Mityát emlegett, aki nem hozza neki az újságokat, pedig Magyest mindig tisztességes borravalót ad neki ezért a szolgálatáért. Az ápolónők pedig azt felelték Magyestnek, hogy Mitya eltűnt, nincs a kórházban, nem tudják hová lett. Az igazság pedig ezek szerint az volt, hogy… – Úgy van – vágott a festő szavába Borodjin – Mitya itt volt az újságokkal a házban, csak nem engedték a közelébe sem Mogyesznek. Viszont neki hiányzott az a néhány kopek, amit Mogyesztől kapni szokott, meg az újságok ára. Ezért kihasználta az első kínálkozó lehetőséget és besurrant Mogyeszthez. Csak így lehet, mert hallottam, amikor Lev Bernardovic fogadkozott, hogy kitekeri a nyakát annak a gazembernek. Nevet ugyan nem mondott. Mogy ezt meg álhatatosan védte, és a doktort meg az ápolónőket vádolta, amiért nem engedték már korábban, hogy elolvassa az újságokat. Szép kis jelenet lehetett, szólt meg Rimsky Korszakov. Hát, nem mondom, az volt. Borodin az emlékezéstől összeborzongott. És micsoda állapotok? háborgott Stasov. Ha egyszer az orvos azt az utasítást adta, hogy nem kaphat a beteg újságokat, Honnan veszi a bátorságot egy ilyen mitjá, hogy ilyesmit csináljon? Borodin szomorúan csóválta a fejét. Sajnos Vladimir Vasiljevic ez mindenütt ilyen formán van, és Lev Bernardovic ebben tehetetlen. Mindenütt takadnak olyan emberek, akik pénzért mindenre képesek. Lev Bernárdovics még ma elküldheti ezt a mityát, vagy ha lábadozó betegként tartózkodik itt, azonnal visszazavarhatja a csapattestéhez, és ott még rásóznak esetleg pár hét fogdát. De persze csak akkor, ha az illetékes tiszt komolyan veszi a doktor elbocsátó parancsát, ami egyáltalán nem bizonyos. De akár így, akár úgy, ha mityát elküldi, kit kap helyette? Rosszul fizetik ezeket a teddide, teddoda embereket. Garasokat kapnak csak, no meg a betegektől valami keveset a különböző szolgálatokért. Ha mitját elzavarja, kevesebben lesznek, akik a kájhákat fűtik, a tüzelőt, meg a szemetet hordják, és segítenek a maga tehetetlen betegeket emelgetni. Így annak a kevés ápolónőnek a munkáját nehezíti, valójában őket bünteti, nem a mityaféle féle őket. Akiknek valójában egyre megy, hogy hollopja a napot, és dolgozik annyit, mindig csak parancs amennyit éppen azt hiszem, most Magyesz Petrovics állapota nagyobb figyelmet érdemel, szólalt meg Nagy Esdrány mint a kórházi szolgák erkölcsei. Mit tud még mondani róla Aleksandr Porfírjevics? Borodin zavartan nézett az asszonyra. Bocsássom meg, Nagy Esdrány önnek igaza van. De hát Vladimir Vasilyevich kérdezte, és én válaszoltam. Egy pillanatra elhallgatott. Tökéletesen megbízom Lev Bernardovicban. Én, mint már mondtam, belgyógyászattal soha nem foglalkoztam. Ebből a súlyosnak látszó rohamból, számomra úgy tűnik, ki tudta menteni. Persze, hogy a nyugtatók hatásának elmúltával milyen állapotban lesz, az most kiszámíthatatlan. – Mit ért ez alatt? – kérdezte Stassov. Egy ilyen roham feltétlenül rontja a szívet, a vesét, az ereket, egy szóval az egész keringést. De amíg a gyógyszerek hatnak, ahogy már mondtam, természetesen nem tudjuk az új állapotot meghatározni. Lehet, hogy jó formán nyom nélkül megúszta. De nagyobb a valószínűsége, hogy ártott neki ez a roham – Éppen ezért féltette ennyire Lev Bernardovic. És azt hiszem, ebben a pillanatban ő sem tud sokkal többet mondani ennél. Stassov végignézett a többieken. Akkor most mit tegyünk? Én mindenképpen megvárom Lev Bernardovicot, szólalt meg Ilja. Remélem a professzor úr nem tekinti ezt bizalmatlanságnak. Borodin elmosolyodott. Oh, – Ó, dehogy! – mondta. – Én is úgy határoztam, hogy itt maradok. Lev Bernárdovics egyébként is azt mondta, amikor én kijöttem Magyesttől, hogy amilyen hamar csak tud, ő is jön. Stasov bosszúsan megrázta a fejét. – Nem erre gondoltam, hanem arra, hogy ebben a megváltozott helyzetben, amit Magyest Petrovics rosszul léte teremtett, mit határozzunk a végrendelet ügyében? Lehet, hogy ez még sürgősebbé teszi. Nekem az a véleményem, mondta gyorsan Rimsky-Korszakov, hogy mindenképpen várjuk meg a doktort. Amit ő mond, az fontos lehet számunkra. Még ma elmegyek Kuspenszkéhez, mormogta maga el észtaszow. Ha egyelőre valóban nem is jöhet, legalább tudatom vele, hogy szükségünk lesz rá a közeljövőben. Várjuk meg a doktort. Ismételte férje szavait, nágyesd a Nikolajevna. Lehet, hogy amit mond, sok mindent megváltoztat. Stasov ismét az órája után nyúlt. Akkor várunk, jelentette ki. Irja kinézett az ablakon. Vágyakozó pillantással méregette a kórház árnyékán túli verőfényt. Még legalább két órát lehetne festeni. Maga sem értette miért, de hitt abban, hogy a doktor csak jókat mondhat hogy ezt állapotáról. Olyan élénk, olyan jókedvű volt tegnap. Nem lehet, hogy egyetlen roham ennyit roncson az állapotán. Vagy mégis. Ilja rájött, hogy Borodin valójában semmit nem mondott. Vagy a gyógyítás tudománya korán sem olyan egzakt, mint ahogyan mi kívülállók képzeljük. Ez persze így igazságtalan, hiszen mogyarsz gyógyul. Jobban van, ezt mindenki határozottan állítja, aki régebben látta, mint ő. De ha így van, akkor miért félnek bármit is határozottan kimondani? Ha alkalma lesz rá, ezt okvetlenül megkérdezi a doktortól. Amikor azonban néhány perc múlva Bertenson a szobába lépett, élje olyasmit látott az arcán, ami nem csak ezt a kérdést tette lehetetlenné, de minden reményét lelohasztotta. Az orvos nem igyekezett leplezni levertségét. Végignézett a vendégein, azután a kája elé húzódott. A lemondásnak... Az elkeseredésnek olyan kisugárzása árad belőle, hogy senki nem merte elsőnek kérdésével megtörni a hallgatást. Így végül azután ő szólalt meg. A hangja fakó volt. Borodin professzor úr bizonyára beszámolt önöknek arról, ami történt. A mulasztásban tarthatnám magam ártatlannak, mégis bűnös vagyok. Sokkal nagyobb figyelemmel kellett volna kísérnem a körülményeket. Ha Jeka Cserina Ivanovnának úgy hozta a munkája, hogy néhány percre magára kellett hagynia a beteget, ha más megoldás nincs, nekem kellett volna addig vigyáznom Mogyas Petrovicsra. Sajnos ezt elmulasztottam. A vendégek közül egyedül Borodin vette magára a célzást. Ne vádolja magát azért az időért, amit itt töltött velünk, kedves Lev Bernardovic. Minden kórházban, sőt még nálunk az akadémián is akadnak ilyen léhűtők. Felesleges ezt magyaráznom önnek, hiszen nem olyan régen ezt még maga is tapasztalhatta. Előbb vagy utóbb úgy is megtudta volna ami mi kedves betegünk, amit annyira titkolni kívánt előle. Most legalább túl vagyunk rajta. Az orvos kétségbe esetten emelte fel a karját. De milyen áron? Miért mondja ezt Lev Bernardovics? Kérdezte Stasov. Alekszant Porfirjevics elmesélte, hogy ön szerencsésen átsegítette a beteget a rohamon. Vagy nem így történt? Valóban ezt mondtam, szólalt meg Borodin, mert ezt láttam. Ön kedves kolléga úr nagyszerűen ellátta a beteget, átsegítette a rohamon. A szíve katasztrofális állapotban van, mondta bertenson Mostanáig azt figyeltem. A tahikardiát sikerült ugyan megszüntetni, de most meg 60-65 a pulsusa. és gyenge, alig tapintható. Borodjina a fejét csóválta. És ha most serkentőt ad, akkor végképp megbolondítja a szívet, Ennyit még én is értek hozzá. Az orvos bólintott, azután Ilje felé fordult. Egyetlen lehetőségem maradt. Amikor nem a merényletről fantáziál vagy engem szid, folyton önt emlegeti Iljeje Fimovics. Megkérhetem arra, hogy jöjön velem hozzá. Éje felállt. Természetesen, hiszen úgy is. Az orvos eltalálta élje gondolatát. Azt most még nem tudom megmondani, szabad-e kockáztatnunk, hogy kiültessük a karusszékbe. Igaz, ha nem ültetjük ki, attól még rosszabbul lesz, mert azonnal arra gondol, hogy féltjük, hogy betegebb lett. És ezt soha nem bírta elviselni. Majd meglátjuk, jöjjön. A többiek felé fordult. Elnézésüket kérem, de nem tudok tovább a rendelkezésükre állni. Vladimir Vasiljevics felpattant az íróasztal mellől. Várjon csak fiatal ember! Elismerem, hogy minél hamarabb a betege mellett akar lenni. De előbb válaszolnia kell a kérdésünkre. Nem teheti meg, hogy csak így, kurtán, furcsán itt hagy minket. Ez olyan... Bertenson tiszteletlenül félbeszakította a nagy embert. Ne fárassza magát érveléssel, Vladimir Vasiljevics! Önök azt tesznek, amit akarnak. Most csupán azért nem hívom önöket Magyest Petrovics betegágyához, mert önöket kívánom megkímélni a látványtól. Bármikor szabadon tárgyalhatnak Magyesz Petroviccsal. Amiről csak kedvük tartja. Vladimir Vasiljevics döbbentem temmerett a doktorra. Látom, nem éri be ennyivel, magyarázatot vár, folytatta az orvos hogy miért változtattam meg a véleményem. Nos, nagyon egyszerű. Ha a saját hatáskörömön belül képtelen voltam, és ahogy látom, a jövőben is képtelen leszek elérni azt, hogy egy félhülye, alkoholista háziszolga ne játsza ki a rendelkezéseimet. Reménytelen azon fáradoznom, hogy önöket visszatartsam egy olyan fontos ügy megtárgyalásától, mint ez a végrendelet. Várt egy pillanatig, azután még hozzátette. Holnap délelőtt, a tisztálkodás és a reggeli után Magyast Petrovics az önrendelkezésére áll Vladimir Vasiljevics. Mit mondjak neki? Hány órakor tiszteli meg a látogatásával? A csend kínosan hosszúra nyúlt, amíg végre meghallották Stasov válaszát. Nem. Nem tudok most erre válaszolni, kedves barátom. Valamit hümögött magában. Azután a hangja felerősödött. Majd. Majd eljövök. Lassan visszanyerte önbizalmát. Bizonyosan eljövök holnap délelőtt. Ilia olyan feszülten figyelte a párbeszédet, hogy csak a ruhassusogásból vette észre, Nagyjársdel Nikolayávna felállt. Az asszony szó nélkül nyújtotta karját a férjének. Amikor elhaladt az orvos mellett, kurtán biccentett egyet maga elé. Mire felocsúdtak, már csukódott az ajtó a házas pár mögött. Ilja érezte, hogy borodjén keze a karjára nehezedik. Ha megengedi, ha nem zavarja, drága barátom, Visszamegyek önökkel Mogyeszthez. Ha mégis úgy döntenek, hogy kiültetik a karusszékbe, talán nem lesz haszontalan az én cseki segítségem. pillantás pillantás zavartan ugrált a vele szemben álló három férfin. Többször is neki készült, hogy megszólaljon. Végül megkerülte az íróasztalt és az ajtó felé sietett. Utol kell érnem Nikolai Andrejevicséket. Na viszont látásra, kedves barátaim! Vladimir Vasiljevics be akarta húzni maga után az ajtót. Bertenson utána szólt. Ne fáradjon vele, Vladimir Vasiljevics. Mi is megyünk! Visszafordult Ilja és Borodin felé. Jöjjenek! Szeretném, ha minél hamarabb ott lehetnénk.